Tizenhatodik fejezet Ha tudom, mi a terve Márnak velem, másképp hajózunk diski kötőjéig, de még Nis nem sem tudta. Megkapta a hajóhad áhított parancsnokságát, de egy év sem telt el, kegyvesztett lett, eltűnt a palotából, és úgy hallottam később disből is. Akkorra persze már jelentéktelen kis bábúvá zsugorodott abban a sakjátszmában, amit Márral játszottunk, Udvarjasan, sima szavakkal, de szívósan és kérlelhetetlenül. Már új oldalról támadott, én pillanatnyilag nem találtam jobb védekezést, mint hogy őszintén elmondjam, mi is történt a hajón. És márnak be kellett látnia, hogy azokat a rugásokat soha nem tudom elfelejteni. Nisnám lekerült a tábláról. Már szeretett sakkozni, én nem. Unalmamban jutott eszembe, hogy elmagyarázom neki ezt a játékot. Meg arra is számítottam, időt nyerek vele. Ez várakozáson felül sikerült. Már pompás elme volt, és szenvedélyes játékos. Húsz nappal a saktábla elkészülte után, már majdnem mindig megvert. Örülhettem, ha egy számomra sem világos halogató taktikával, melynek rendszerint éppen a legfontosabb lépéseit felejtettem el a következő játszmáig, Néha egy-egy döntetlent tudtam kicsikarni. Már ilyenkor csalódottan merett a táblára, mint a gyerek, aki nem érti, hiszen szépen, okosan, világosan kidolgozta az egészet, és a terv valami miatt mégsem sikerült. Legtöbbször sajnos én sem tudtam megmagyarázni neki, hol rontotta el, illetve, hogy miért volt hatásos az én védekezésem. Egy ideig hallgatta meglehetősen zavaros elemzésemet, aztán zömök húsos ujjaival összeborította a tanácstalanul ádogáló áldogáló megmaradt figurákat, egy-egy gyalogot a markába szorított, külön élvezte a választás izgalmát, és már is lelkesen rakta a bábukat a következő játszmáthoz. Ruara és Enit ez alatt rendszerint valamelyik sarokban ültek. Színes madár tollakat szurkáltak nagy buzgalommal a keretre feszített sejem szálai közé, hogy valami soha nem látott mintát kapjanak vagy más hasonló veszélytelen ostobasággal töltötték az időt. Már lakosztályának ez a nagy terme harmonikus építésű, tágas és barátságos volt. Ha egy földi történész a matematikusok valamelyik sokat ígérő formulája segítségével az öbölre néző nagy ablakok elé lokalizálhatta volna magát a térben és időben, betekintve menten a hellén aranykor békés derűjéről és magas szellemiségéről kezd áradozni. És akkor én ráköszöntöm Vaspana aranyboros kupáját. Mert a Szent Király kincse disben volt. Ö, de nem lehet egy történetet a közepén elkezdeni. Ha képzeletben felsorakoztatom magam előtt életem királyi rangú embereit, újra és újra rá kell jönnöm, hogy már volt közöttük a legmodernebb, és egyúttal talán a legrokon szenvesebb is. Mazút alig ismertem. Ma már értem, miért akart megölni, nem ezért gyűlölöm emlékét. Az örökség, amit rám hagyott, amivel talán halálom órájáig küzdködnöm kell, a szolgalelküség és vakhit, ezt nem tudom megbocsátani neki. Juba és Ravak is hozzá hasonló volt. Igaz, hamarabb elpusztultak sem, hogy megtudtam volna, mire képesek. Menevi mohó volt és gyenge, Hiába ült bitámi trónján valójában soha nem volt király. Ez a személytelen. A parti nép régi királyainak két lábon járó szobra, a megváltoztathatatlan hagyományok nyakas őrzője élő múzeumi tárgy. Ha ezizára gondolok, világosá válik a történelmi szükségszerűség. A tenger fiainak le kellett győzniük a parti népet. Demgál, a barátom, és bölcs király. Nélküle és a nauni vas nélkül ki tudja, hol tartana avana. De képtelen legyőzni a viszály átkát, ami már a második generáció óta nehezedik a nauni királyi családjára. Igen, Demgal hiába bölcs, ha nincs ereje hozzá. És az a nagy király? Néha már azt hiszem nem is élő ember. Nem csak mert akár közönséges alatvalói én sem láthatom őt soha, hanem mert hiába vitatkozom követeivel, hiába faggatom őket, minduntalan egy nem emberi eltökéltség és magabiztosság falába ütközöm. Mazú gőgös volt, és demgált leszámítva, mint hiú. A nagy király, saját isteni voltába vetett hitét azonban olyan magától értetődő természetességgel sugározták tovább a követei, mint ahogy mi arról beszélünk, hogy a nap fel kell, vagy a szél felkavarja a tengert. Habamu, az abanok persze más néven nevezték az atyát, pontosabban sehogyan sem, mert a nevének kiejtése halálos bűnnek számított, így egyszerűen a kimondhatatlanhoz foghászkodtak. Nos, tehát a kimondhatatlan azért népesítette be a gámát emberekkel, hogy a nagy királyt szolgálják. Még azt sem tudtam eldönteni, hogy évszázadokkal ezelőtt ez a hit tette -e nagyjá az abbanokat, vagy ez már a nagy és sikeres népek történelmének tetteinek a következménye. De most Marról, diszben töltött éveimről kell beszélnem. Mar két olyan egymásnak ellentmondó egyéniségből volt összegyúrva, mint Inimma és Pechnemer. Vakmerő volt és kegyetlen mint a vadvezér. Ugyanakkor csavaros eszű, a gazdagságot megszerezni és élvezni egyaránt szerető. Hol nagylelkű, hol váratlanul kicsinyes. A formákhoz a legkevésbé sem ragaszkodott, más alkalommal meg azt hangoztatta, hogy nem csak népének, de minden ősének is felelősséggel tartozik azért, amit tesz. Az egyetlen tulajdonság, ami inimmában és pechnemerben közös volt, a makacság márban meghatványozódott. A tények, az élet, a körülmények hiába bizonyították elképzelése helytelenségét. Márt ez még makacsabbá tette. Szívós álhatatossággal kereste a megoldást. Ravaszkodott vagy dühöngött. Kegyesnek mutatkozott és közben mosolyogva tett tönkre embereket. Ha kellett, színészkedett és megalázkodott, igaz, csak előttem, hogy a következő pillanatban ordítva hívja a testőrséget, hogy vigyenek a legsötétebb pincebörtönbe. Általában még a földszinti nagycsarnokig sem vezettek, már az emeleti folyosóról visszahívott, és a pokolba küldte a megdöbbent testőröket. Egyedül Aylan nem csodálkozott, de idővel rájöttem, hogy a testőrkapitány tárgyilagos szemtelensége. Velesületett betegség, mint másnak a süketség. A nagy Vaspana egyenes leszármazottja volt. Úgy érezte, ez önmagában elég, hogy tökéletességével senki ne versenyezhessen diszben, míg Mar a ma hűtlen kapitányi. Többek között ebből is következett, hogy már folyton bizonyítani akart. Létét, hatalmát, királyi tekintélyét, elképzelését disz politikájáról és jövőjéről, hogy ő a legokosabb ember a Szigetországban. Sajnáltam ezért, mert valóban ő volt a legokosabb, és mindig szégyeltem magam, mikor sarokba szorítva többször is kénytelen voltam azt kérdezni tőle, miért nem fogadja Island vejévé, miért nem őt, a makulátlan királyi vérűt teszi örökösévé. Ilyenkor dühösen legyintett, vagy szomorú szemrehányással pillantott rám, nagyon jól tudta, hogy miért mondom ezt az ostobaságot. Százszor kudarcot vallott, és száz újra kezdte annak ellenére, hogy sem terve, sem nem az én érveim lényegükben semmit nem változtak első beszélgetésünk óta. Utólag sokszor eszembe jut, hogy a megoldás ott volt az orrunk előtt. Legalábbis azt hiszem, ha már megtudja Enittől azt, amit nekem is csak Avanában mondhatott el, talán mégis kiegyezünk. De enittel nem beszélhettem. Már hosszú napokon át mosolyogva nézte, hogyan tanítjuk Ruarával az idegen lányt a tengerfiainak nyelvére, melyről akkor már tudtam, miért volt olyan egyforma a nagy járványt követő betelepülésig Avanában és disben. itt fogékony volt. Gyorsan haladt. Aztán, valószínűleg azért, mert úgy tűnt márnak, hogy kedvesebb vagyok Enithez, mint Ruárához, egy este hatalmas kőtömb zuhant a tetőről a palota kertjében sétáló Enit mellé. Enit szemében csak őszinte ijedtség volt, mikor másnap elmondta, mi történt, de Ruára összeszorított szája, ide-oda ugráló tekintete többet árult el. Már lánya alig múlt 18 éves, és bár ez a tengerfiai között már az érett szépségkora, még nem tanult meg úgy színlelni, mint az apja. Ha tovább foglalkozom enittel, a következő kőtömb pontosabb lesz, vagy leesik valamelyik lépcsőn, rossz ételt eszik. A szakácsot ugyan keresztre feszítik, véletlenül megszúrja az ujját valamivel, és a seb elmérgesedik. Vagy, ami még egyszerűbb, Ruara pompás díszbárkája elsüllyed az öbölben, és sajnálatos módon éppen Ennit lesz az, akit nem tudnak kimenteni. Közülünk enít volt az egyetlen, aki szabadon mehetett bárhová. Igaz, Ruara egy pillanatra sem vesztette szem elő. Nem hiszek a megsejtésekben. Mégis sokszor arra kellett gondolnom, Ruara már akkor megérezte, mi lesz kettőnk sorsa. Ezért szerette és gyűlölte Enitet. Ezért láncolta magához, bár a legszívesebben elpusztította volna. Ezért volt kiszámíthatatlan hozzá. Az egyik percben rajongot érte, hugocskájának nevezte, a következőben pedig igaz, finom eszközökkel, de kegyetlenül meggyötörte. Ha megtetszett nekem egy ruha vagy egy ékszer, mesélte Enit már avanában, soha nem tudtam, hogy Azonnal nekem adja-e, vagy a szemem előtt dühösen széttépés megtapossa? Aprólékosan kifaggatott, mi történt veled a három nap alatt, míg diszbe értünk. de ha én kérdeztem rólad, vagy távoli hazámról kezdtem beszélni, rám kiáltott, hogy hallgassak. Így hát a kötőmbe esett után vigyáztam, nehogy egy szóval is többet beszéljek Enittel, mint Ruarával. Ha viszont Ruarán keresztül próbálok fogadott lányomhoz közeledni, azt már magyarázza úgy, mintha mégis belemennék a tervébe, csak még büszkeségem tiltja, hogy bevalljam. Arra pedig semmi szükségem nem volt, hogy hamis reményeket ébreszek Disz